La primul popas, ne încearcă să repare aparatul. Ești singurul care poate face asta, înțelegi? Singurul! E neapărat necesar să izbutești. Mergem de două ore fără oprire și nu se vede nimic. Unde sunt speologii, domnule Sherlock Holmes?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 O barcă? Da. O oh, Ar putea fi speologii! Suntem salvați! Să strigăm, poate că e cineva pe aici! Da!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 Dacă locuiesc în peșteră, o cunosc mai bine ca noi și s-ar putea să existe un drum. Și când te gândești că nu putem comunica nimic celor de sus, ce facem? Nu avem niciun minut de pierdut. Mergem înainte cu și mai mare atenție! O oră mai târziu, printr-un coridor al peșterii care ducea de-a dreptul către locul unde Ciresarii găsiseră barca, Doi oameni înainteau discutând cu aprindere. Atâta de ca să-mi mie griji. N-am destule. Nu puteam să intru, să învârteau pe afară niște drași de copii. Uh -huh. Habar n-au că i-am văzut. Spuneau că alții sunt înăuntru. Copii? Da. Peșteră? Nu mi-ai spus tu că pe aici nu umblă nimeni, că locul ăsta e sigur? În trei săptămâni de când ești aici, te-a văzut cineva? Mi-e Ești nebun. Ajunge să mă vadă o singură. dată. Trebuie să o și de Ei, Hai să o ștergi, domnule Stavropo Hai să o Și ce te bucuri așa? E nebunit? Când ți i spune de ce mă bucur Ai să sări în sus Mâine plecăm Cum așa plecăm? Plecăm, domnule, plecăm definitiv Gata, ai aranjat? Da și de ce tași, domnule, de ce tași, de ce mă fierbe așa? Hai, spune revede, tot, tot, Am aranjat cu stănică, la două noapte ne întâlnim cu el Îi dăm gologane și pune după masă avem actele și pașapoartele ha. La 11 seara, adio Mai că, să știi, vrea mult Ei, și? nu pot să-i dau, pa, cam de unde? Aici nu lăsăm nicio urmă. e mai sigur așa Ai desuflat barca? Unde ai pus-o? Nici n-am pus până la pe Auto. Da. Aici am lăsat-o, domnule, aici? Ei, și-n tău de balcă, să ne grăbim. Ei, și dacă mă place neva pe aici, ai plecat de mult? De vreo două ceasuri. Așteptam. Oh. Pe aici s-a poprăbuit. Hm. de de conserve răsturnate. Ia, Ia stai! Ai. Caseta! Ce Caseta! Este... Caseta! Dacă lipsește barca, înseamnă că au fost copiii pe aici. Nu m-au jefuit! Eu îi pușc, doamnele, nu Tu puș, doamne! Nu vorbi prostii, tocmai acum. Pe unde, pe unde crezi au luat? de intrat, au intrat prin bota mare. Pe aici n-au trecut, pentru că ai fi dat de ei. Înseamnă că au luat-o la dreapta. Da, dar cum trece? Le lasă, știu eu, în tunel. În câteva ceasuri ajungem. Mă lași pe mine să le A. vorbesc, auzi? Dumneata ca o scutia. Cum puni mâna pe ea? Adio! Le las și barcă, și tot, și o ștergem.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 care se vede clar că duce înapoi în peșteră. ce fi căutat Victor pe aici? Veniți! Am găsit aici Ai, Ia, uite. E imposibil să-și fi pierdut și carnetul și Batista. Bine, dar Victor nu putea să nu și dea seama că pe aici se afundă din nou în peșteră. Să mergem mai departe să căutăm. Haideți. Poi pe jos, vedeți? Sunt întipărite urme proaspete de pași. Sunt mai multe. L-au prins? Mi-e teamă că da. Oh și asta nu mai din cauza mea. M-am încăpățânat ca un prost. Nu aveam niciun temei serios al contrazic. N-am avut nici de alte ori. Atunci de ce ai făcut-o? Nu știu. Vărăm cu orice echip să-l Pricepeți Cu orice echip. Era ciudă pe el că e șeful expediției. Acum... Mi-e rușine. Și de el, și de voi, și de mine. Și mi-e teamă. Nu am să-mi o niciodată, niciodată. Nu te mai recunosc. Ionele, uite de aici, la mijloc! Între pași! O dură lungă! Da. Cineva și-a dat da. piciorul. Apoi încă una, și încă una. Da, da, Apoi trei pași! Iar! Și iar trei dure lungi! Trei dure. Trei pași, trei uh, Parcă ar fi trei linii, trei punte Trei alfabetul morse Asta înseamnă isos. Viața lui Victorie în primești. În adevăr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 Tovarășul Stamate <coughs> N-ați mai plecat în bălțile vrăilei? Plec, dragă, plec chiar mâine Dar dumneata ce face aici? N-ai mai plecat pe lacul păstrăvilor? <coughs> nu mai coincidențe Tot mâine plecăm și noi <coughs> Cum se face că ești singur? unde sunt tovarășii? M-am rătăcit de ei Ia spune drept Voi mi-ați luat barca? Nu i-am luat-o, însă vă rog să mă credeți Am fost nevoit să o facem Cum așa? Mi s-a pierdut pluta. Când am zeri barca dumneavoastră, am strigat. Nu erați acolo și atunci am luat-o. Dar vă dăm înapoi cum ieșim din peșteră. Și altceva n-ați mai luat? Altceva? Ce să luăm? Caseta mea, Ticolosule! Caseta! Averea mea! nu am luat nimic. Căutați-mă! O pe prostul cu mine, că nu și merge. Spune mai bine adevărul și scapi. Din ceilalți! Hai, spune! Nu știu nimic de nicio casetă. Minți! De fapt! Așa vă învați acum la școală să furați lucrurile oamenilor? Cine se ascunde prin peșter nu e om cinstit! Acum spui? Spui? L-o omor! Păi ce este a mea? Ascultă-mă, Lighioanu, să ne spui unde sunt ceilalți, să ne duci la ei! Nu v-am spus că m-am rădăcit! Minți! Hai să ne duci la ei! De ce țineți atât de mult la asta? Dacă, dacă ne duci acum și găsim caseta, nu vă facem nimic! Pe onoarea mea, nimic! Onoare de bandit! Oh, oh, oh. Mai am nevoie de caseta, auzi? Și ai să ne duci acolo, că de nu! Vezi revolver asta? Îți găuresc asta! Acum, pe loc! Nu, no, nu mă omorâți! Vă duc! Vă duc, dar... Nimic! Nu vi se întâmplă nimic! Am promis, nu? Ei, și acum, pe unde? Pe aici, prin dreapta Ești sigur? Da, da, sigur Cunosc asta Aici am făcut și un popas Și tu ce cautai singur de acolo? Voiam să strâng pietre, știți? Îmi place geologia A, Ce? Ce? să se preface, domnule! Ei, nu se preface, l-am văzut eu când și-a lava. Nu mai poate merge. E, ești atunci? Ei, de deci nu mai am nevoie de el. Drumul e clar. Lasă-l, dracule! Plecați! m lăsați singur! Nu! Nu! mai vede vreo urmă? Nu mai e doar pietri. Eu nu mai pot rabda. îl strig. Așa să vină după noi. Victorie. totul e numai din vila mea. Nu știu cum să spun. Lasă-mi pleacurile, stă bucim. Ai reparat -o? Mai am foarte puțin. Cred că în curând vom putea transmite. Piciorul te doare rău? În niciun caz atât încât să nu pot merge, cum le-am spus lor. Mai ai să-ți dai seama ce vor? Caseta și numai caseta. Ai nimerit o tică. Ce dracu' cu înăuntru? Asta nu o să aflăm în niciun caz acum. Că nu mă ajunge afară... afară. Ce o fi acum afară? Nici nu mai știu dacă e zi sau noapte. Oare cei de sus ar fi dat alarma? Pariez pe ce vrei că i-au pus pe toți pe jeratic. A trecut aproape o oră de când mergem. Așa că nu crește deloc. Nu putem folosi barca. Nu o să ne ajungă oare. Oricum, înapoi nu putem da. Stați! Nu vi se pare că se simte un ușor curând de aer? Ah! Să vedem, am să prind un chibrit. să să Poți merge mai repede? Sigur, sigur că poate, ușor. Ah! Mi se pare că întunericul se dă stramă. eștera. Eștera. mi de pește, Ursule scrie. E S.O.S. SOS. SOS. Situație disperată. Nevoie de ajutor imediat. Am ieșit la marginea unei cascade. Într-o vale foarte adâncă. putem urca Am anunțat miliția, S.O.S. Es. Transmite scurt că acționăm. Eu, eu plec spre primul post de miliție. Am să cer ca banierului să mă împrumute calul. Am plecat!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 Maria, băieți, Victor, ce-i cu tine? Nimic. Am căzut pe acolo. Tovar și capitan, Tovar și capitan. El e șeful expediției. Mă bucur. Dumneata, mai rămâi puțin. Tovarășel locotenent, Condurați. am să te rog să-i conduci pe copii la cabană.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 Bună ziua, și Bună ziua, capitan! și capitan, i-ați prins? I-am prins! Hartea pe care ne-ai dat-o, dumneata, s-a dovedit foarte precisă. Locul unde ați găsit barca, alimentele și cartușele era însemnat cu mare exactitate. Vă mulțumesc! Nu ne povesti și nouă! Bucuros, întrebați-mă! Nu înțelegem târcul acestei întâmplări. De ce se ascundeau acești doi oameni în peșteră? De ascuns se ascundea numai unul.